Efraim Kishon Eichmann-val. Rész lett egy avantgárdista színjátékból. Mi a véleménye a kétszer 2ről? Nem vagyok matematikus. Mégis. Véleménye szerint mennyi kétszer kettő. A számtani műveletek sosem tartoztak hatáskörömbe. Amennyiben mégis felmerült ilyen természetű probléma, tüstént átszármaztattam az illetékes ügyosztályokhoz. A döntés minden esetre Schulz kezében volt. Szóval nem tudja mennyi kétszer kettő. Nem vagyok kompetens. És ha én azt mondom magának, hogy maga nagyon is jól tudja mennyi kétszer kettő... Schulz foglalkozott a számokkal. Valányszor meg akarta tehát tudni, hogy mennyi kétszer kettő? Elment Schulzhoz. Nem, feltétlenül. Telefonon is megérdeklődhettem. Ambátor, engedtessék megjegyeznem, hogy Schulzot 1943 őszén Salzkammergutba helyezték át, és ott találkoztam vele Lubkénél. Lubke tudta mennyi kétszer kettő? Nem tudom, kérem. Sosem fordultam hozzá ezzel a problémával. schulz álltam kapcsolatban. Schulz tehát tudta a megoldást a kétszer kettőre? Nem tudhatom, mert nem voltam a helyében. De feltéte Sulc tudta, ugyebár. Mindenkor tartózkodtam feletteseim bírálatától. Mennyi jött ki Sulcnak? Nem emlékszem. Akkor hogyan magyarázza meg, hogy a 6021-es számú okmányra maga feljegyezte kétszer kettő egyenlő négy. Ilyen nincs. Nézze meg, maga írta ezt? Igenis. A maga kézírása? Nem. Hogyhogy? -hogy? Az okmány dátumának időpontjában nem tartózkodtam Berlinben. De hiszen az okmányt münchenben állítottak. Mégis Linzben voltam. Akkor honnét van az aláírása? Utólag odabigyeztették. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a számok meglehetősen elmosódottak. A négyes szám például hetesnek is felfogható. Kétszer kettő, tehát hét? Ezt sosem állítottam. Nem vagyok matematikus. Megjegyzésem csupán annak megállapítására szóri, hogy a 6021-es számú okmányon a négyes szám hetesnek is olvasható. Szóval? Dachau-ban voltam. Arra a kérdésre válaszoljon kérem, hogy mennyi kétszer kettő? Nem tudhatom. Akkor miért mondod hetet? Nem mondtam hetet, csak megjegyeztem, hogy egyes okmányokon a négyes szám hetesnek is olvasható. Nincs szó okmányokról, csak egy okmányról van szó, a 6021-es számúról. Nem vállalhatom a felelősséget az okmányért, amelynek aláírásakor lincben tartózkodtam. Hm, tehát mégis linc. Amennyiben a tények rekonstruálhatók. Én azt mondom, hogy nem okozott magának sohasem fejfájást a kétszerke kettő kiszámítása. Legyen szabad hangsúlyoznom, hogy nem vagyok matematikus. Emelje fel két ujját. Esküszöm az élő Istenre. Nem ho kértem, hogy esküdjön, arra kértem, hogy emelje fel két ujját. Kérem szépen, szabadna egy fontos bejelentést tennem? Hát tegyem. Lupkét 1943 nyarán áthelyezték a protektorátusba, és ezért nem találkozhattam schulz 1943 őszén Sáckammergutban. Mi Miköze van mindenek ehhez? Csak az igazat akarom vallani. Lupke nem volt beavatva Schulz dolgaiba. Akkor nem volt beavatva? Engem csak az érdekel, hogy hány újat emelt fel. Nincs tudomásom arról, hogy Lupke újat emelt volna bárkire. Magáról beszélek! Hány újat emelt föl? A jelek szerint Kettőt. Jól lehet, nem vállalhatom a felelősséget az esetleges pontatlanságért. Sosem foglalkoztam matematikával. Nem baj, emelje fel másik kezének két ujját is. Hány ujjat lát? Tizet. A felemelt újakat kérdeztem. Én látom a nem felemelteket is. Ismétlem, hány felemelt ujja van? A nem felemeltek is az enyémek. De nem azokról van szó? Ezen nagyon csodálkozom. A nem felemeltek ugyanis összújjaim 60%-át képezik, átlagosan 10 újat -át véve alapul, vagyis 50%-os többséget képviselnek a nem felemeltekkel szemben, ha, ha nem tévedek. Tegyük fel! Én azonban arra vagyok kíváncsi, hogy véleménye szerint a felemelt két ujja, meg a másik két ujja, mennyit tesznek ki összesen? Mostan? Igen. Számolja meg, kérem. Hmm. Hmm. Nem, nem megy. Már miért nem? Hosszá vagyok szokva ahhoz, hogy az ujjamat végigfuttatom a számlálandó tárgyakon. Jelen esetben igen zavarulak hat, hogy a végigfutó ujjam azonos a megszámlálandóval, tehát veszélyes kettőség esete forog fent. Esküm precizitásra kötelez. Nyilatkozni szeretnék. Nyilatkozom. Távol áll tőlem annak a benyomásnak keltése, mintha teljesen elzárkóznék azon verzió latolgatása elől, mely szerint kétszer-kettő bizonyos körülmények között a négyes számot megközelítő eredményt adhatja. Noha hangsúlyozni kívánom, hogy sohasem foglalkoztam tudományos munkával, mivel ez hatásköri túllépéssel lett volna azonos. Alázatosan kérem sult kihallgatását tekintettel arra, hogy a nevezett felelős pozíció töltött be az említett időszakban párten Spártenkirchenben. Azt veszem ki a szavaiból, hogy elfogadja Sulc álláspontját a kétszerkettővel kapcsolatban. Már mondottam, hogy nem vállalhatom a számszerű felelősséget mindaddig, amíg eskü alatt vallok. Ugyanakkor azonban hajlandó vagyok magamra vállalni minden releváns megoldást, csak hogy elkerüljem a makacs ellenkezés csalóka látszatát. Tehát beismeri, hogy kétszerkettő az négy? Erre vonatkozólag már tettem bejelentést, ha nem tévedek. Szeretném még egyszer hallani. Erre vonatkozólag már tettem bejelentést, ha nem tévedek. A bejelentést magát, még egyszer. Kérem, hitem és meggyőződésem, hogy az említett matematikai művelet megoldása mm. nagyjában azonos az államügyész úr által említettel. Tehát négy. Fel lehet tételezni. Négy. Igen, vagy nem. Az előbbi. Köszönöm. Csak ennyit akartam tudni.